Сухобрусівни в хаті були багато кращі, ніж у церкві, в своїх старомодних капелюшах, схожих на кошики. Степанида мала лице щиро більше кругле, ніж довге, з повними рум'яними щоками, з ямочками на щоках, маленьким круглим підборіддям, з невеликими темними очима. Ніс її був чисто міщанський, дуже тонкий, рівний, але не довгий тонісінькими прозорими ніздрями. Брови були високі і на кінчиках дуже тоненькі, як шнурочки. Старша Марта мала багато грубіші пружки лиця, скидалась на сільську молодицю. В неї брови були товсті, очі великі. Таке лице буває дуже гарне на сцені, здалеки, при світлі ламп. У червонім намисті Зав'язана великою хусткою, Марта була б дуже гарною молодицею. Розмова стала веселою, незважаючи на пізню добу. Панні держали себе смирно, трохи пишались, спускали очі додолу, і очевидячки хотіли вдати з себе дуже добрих і спокійних. Дуже цікавий чоловік зараз упізнав би той голос підсолоджений, Ті очі, зумисне спущені вниз, впізнав би природжену вдачу і підроблену. Чи весело гуляли сьогодні в садку, спитала Марта Воздвиженського і блиснула очима, як блискавицями, і так швидко спустила вії, як швидко блискавка ховається за чорними хмарами. Воздвиженський розстав от того блиску, як віск. «Дуже було тісно на першій алеї, так тісно, хоч людей розпихай, як у церкві», – отказав він. І йому дуже хотілося, щоб вона знову отслонила віка і блиснула очима. «І чому би пак не гуляти всім на бокових алеях?» – промовив він знов до неї. «Ні, лізуть усі на першу алею та й годі». «Коли ж на бокових алеях гуляють самі міщанки та наймички?» – обізвала Степанида якось ніяково туди мішаться, бо всі сміялись би. Нехай сміються, одрубав Воздвиженський, я бувши вами, гуляв би і на бокових алеях. Коли ж вам не можна бути нами? лукаво промовила Марта, і знов скоса блиснула очима. Чи багацько наук читають у вас в академії? спитав сухобруз Дашковича, маючи його за розумнішого. Ой, багатсько. так що й полічить трудно. І Дашкович почав перелічувати деякі науки само по собі для звичайності. Ой, як багатсько. і якої треба голови, щоб знести все те. А чи є в вас така наука Печерський Патерик? Я дуже люблю його читати. Та наука повинна бути у вас. Сухобрусів, не побувши в школі, постерегли, що така наука навряд чи є на світі, хоч Дашкович назвав їх багатсько і дуже чудних. Їм стало ніякого. — Є, — сміливо відказав Дашкович, — тільки не наука, а книжка. — Книжка, книжка, в мене вона є. Сухобрус хотів йти і принести патерика. — Та, то нехай тим книжкам. Хіба ж ті книжки і так не обрідливи в академії, говорила Марта. Сухобруд сів і знов хотів почати розмову про патерика. Студенти зам'яли його слова. «Як багато квіток у вашім садку!» промовив Дашкович до Степаниди, заглядаючи в вікно на квітник. «Ми з сестрою дуже любимо квітки, так і копаємось тут у садку, промовила Степанида» і стала коло вікна, розмовляючи з Дашковичем. Вона йому сподобалась. Місяць освітив її лице, і воно здалося йому ще делікатнішим, ще добрішим. Брови чорніли, як шнурочки. Дашкович приглядався до неї, і якась радість все більше та більше наливала його серце. Промінь місяця Здався йому веселішим, і пахощі од резиди, од ливкоїв запахли, неначе вперше йому здалось, що вони лились од тих очей, яке в неї миле лице думав він, які тонкі брови, який рівний тоненький носик, яка вона повинна бути добра, гадаючи по тонких чистих пружках її обличчя. Місяць навів на її вид ідеальну блідоту, сховав гарячий рум'янець на щоках, замалював матом блиск гострих очей. Вона стояла, згорнувши руки, і розмовляла мелодичним голосом. Яка вона тиха, мов та голубка, подумав Дашкович, як вона згорнула руки й очі спустила, зовсім неначе свята і він згадав свій давній сон, як його сужена у сні злинула з дерева голубкою, сіла йому на плече, і потім стала тихою панною. Той давній сон, вже забутий, знов виплив у його душі проти волі, не самохідь. «Чи співаєте ви?» Якось само вихопилось у його з рота. Зірвала те слово його давня думка. Співаю, тільки не дуже гарно, одказала Степанида. Ми вивчились у пансіоні трохи грати на гітарі. Співаєте і граєте, знов зірвалось у його з язика так недоладу, що Степанида одслонила віка й глянула на його. Моя сужна, ледве ледве подумав Дашкович. Але та думка так глибоко заворушилась в його серці. Що він сам ледве постеріг її. Тим часом подали на стіл закуску, а з закускою й напитки. Сухобрус попросив гостей до столу. Час був пізній, їсти схотілось добре. Паничі їли й випивали добре І стали веселіші сміливіші. Сухобрус перестав бадьоритися, приймати академічну позу і сміливіше розмовляв з студентами. «Скажіть мені, паничі, ви люди вчені, як то можна розумом збагнуть так багатсько наук і все те позамічати на пам'ять, повиучувати? Я був у вас в академії на метрополітанському екзамені і слухав усякі науки. Господи, і де в чоловіка стільки розуму набереться?» «Нічого нема дивного для того, хто з малку вчиться. Потрошку воно все повлазить в голову», — говорив Дашкович. «Що то за уми, що то за розуми, а ті професори, страх та й годі», — дивувався Сухобрус, випивши немало. «Які ж то ті уми та розуми за границею, у тих німців, що все повидумували?» «О, за границею ще багато розумніші од нас», – говорив Дашкович. «Ой, не вірте йому! Куди ж тій німоті стать в рівні з нами?» – заговорив Воздвиженський. «Ми перший народ в світі. Нігде нема більшого царства од нашого. Нігде нема кращої віри, чистішої віри, як наша. А в Єрусалимі? А на Афонській горі, як пишеться в житті ях, Почав диспутувати сухобрус. І там були великі святі, такі, як і в нашій лаврі. І там святі боролися з злими духами, як і наші печерські, київські. Сухобрус поналивав чарки, і всі випили, і стали ще веселіші. — Ой, ви, уми, розуми, — промовив сміливо сухобрус, але, мабуть, не отгадаєте, що після чаю. Ануте! «Хто одгадає?» Студенти дивились на його і почали одгадувати. Один казав, що після чаю треба випити, другий казав, що треба покурити, що треба подякувати. «Ні-ні», – казав Сухобрус, тріпаючи головою. «Треба додому йти», – обізвався Дашкович. «Ні», – тріпнув головою Сухобрус. «От тобі уми розуми». Отже, й не всього ви навчились в академії. Після чаю слідує воскресення мертвих і жизні будущого віка. Амінь!» Промовив Сухобрус слова-символа віри. Всі засміялись. Навіть панні осміхнулись і запишались. А хто не родився й умре, «Хто родився і не умре?» знов загадав загадку Сухобрус. Ця загадка була не така мудра, як перша. Її швидко отгадали, що не родивсь і вмер Адам. Родивсь і не вмер Ілія та Енох, бо обидва були взяті живими на небо, як написано в Біблії. «О, ми, ото розуми, отгадали!» хвалив їх Сухобрус. Воздвиженський встав за стола, пройшовся по хаті і спинивсь коло картини Ноя з синами. «Що це у вас таке? Чи попи, чи деякони, чи сліпі велізарії?» промовив Воздвиженський і за тим голосно прочитав напис «Святий праотець наш Ноє!» «Е, вас бачу гітара є!» промовив Воздвиженський і зняв з стіни гітару. «А заграйте, будьте ласкаві, або й заспівайте», сказав Воздвиженський, сівши коло Марти. «Я колись співала, та вже позабувала», промовила кокетливо Марта. «Просіть сестру». Воздвиженський зняв з стіни другу гітару і поніс Степаниді. Вона так само соромилась і отсилала до сестри. «Коли ви не хочете», то ми будемо співати з Дашковичем. Ану, починай української. І Дашкович сміливо почав тенором. Вийде дівчина, вийде репчина. Воздвиженський підтягав басом і так ламав українські слова, що панні не могли вдержатися від сміху. Одначе Марта почала акомпонувати на гітарі, а за нею Степанида на другій. Пісня вийшла дуже гарно, бо її співали вмілі голоси. Сухобрус аж умилився серцем. Паничі скінчили і просили співати самих паннів. Вони мусили заспівати сизого голубочка. Голоси їх були добрі, але не дуже тверді й сміливі. Вони співали й пишали губи, а от того пісня виходила дуже вже сентиментальна. Годі вже того голубочка. «Заспівайте лише горлиці, от пісня», — говорив Сухобрус, розвеселившись. Дочки вдарили горлиці дрібно й голосно. До їх пристали паничі. Пісня була така весела, така жувава, що підіймала ноги до танців. «Заспівайте ж іще нашої пісні». Та жалібної, жалібної, просив Сухобрус. І всі разом заспівали, Чи я в лузі не калина була, Чи я в лузі не червона була. Ой, не співайте, бо буду плакати, Просив Сухобрус, переслухавши пісню. Що мені згадала ця пісня? Яку давню-давнину пригадала вона мені? І мою молодість, і мою покійницю, і мої літа давні, навіки минувші. Вже на сході небо зачервоніло, а гості все співали та співали та випивали. Нарешті сам сухобрус став серед хати і почав співати церковних пісень. До його пристали студенти, а за ними мусили й панні. Вже на дворі стало розвиднюватися, а вони все співали, Збранної воєводі та многая літа. В братському монастирі задзвонили на утренню. В той час одмикали монастирську браму. «Дашковичу чуєш?» – промовив Оздвиженський. Час додому час, забарилися, затягли всі, і паничі почали прощатися з хазяїном і дочками. Всі випровадили їх у двір, і розпрощались з ними. Хозяїни дочки просили студентів не забувати їх і одвідувати якнайчастіше, тільки не через баркан, а просто через браму. Ранок свіжий і росіний саме розгорювався. На самих вершечках усіх золотих хрестів старого Києва на високих горах з'явились червоні як жар проміння, а поділ лежав сонний під горою в глибокій темній тіні. Студенти ввійшли в монастирську браму, де стрілись їм кілька перекупок з кошиками в руках. Двері в корпусі були вже відчинені. Вони благодушно прийшли до номера і повалилися на ліжка, змучені днем і ніччю, так багатою на притичений. А сухобрус, вернувшись з дочками до хати, став серед кімнати, приклав палець до лоба, довгодумав і сказав, «Щось воно та не дурно, щось та буде. І треба ж було цим паничам потрапити перелізти в докончив мій садок, зайти до моєї господини сподівано і негадано в таку пізню добу. Це все не дурно». Щось та повинно бути. Так говорив сухобрус під впливом Печерського патерика, начитавшись за спокуси від злих духів. Йому і в голову не прийшло, що діло сталося дуже просто й випадком. Щось буде, все говорив сухобрус сам до себе, стоячи серед хати з пальцем притуленим до лоба. Дочки, «Готуйтесь до весілля, ось що буде!» Промовив батько весело до своїх дочок і пішов спать. Вплив печерського патерика з батька перейшов і на дочок. Вони не лягли спать і пішли в садок встрічати схід сонця. Їм так ясно малювалась вечірня сцена в садку. Роса падала їм на коси, на лице, на одежу, Великі краплі дощем падали з листя і обсипали їх білі сукні. Сонце викоталось за Дніпра і освітило їх зблідлі лиця і трохи червоні очі. А вони все ходили по садку і дивувались. В кожної в голові стриміла батькова думка «Щось буде, щось повинно бути. В обіди батько прийшов з магазина до господи. І за обідом розмова йшла все про студентів. «Як же вам показались вчорашні гості? Чи сподобались хоч трохи?» «Я дуже вподобав Дашковича. Такий тихий, спокійний і дуже розумний панич», – говорив Сухобрус. «А той другий щось дуже дикий та грубий, чистий парубок. Одначе він себе дуже показний, здоровий». Має гарного баса, сказала Марта, а Дашкович вже геть-то розумний, хоч і дуже гарний з лиця. І батько все хвалив Дашковича, а дочкам чомусь більше сподобався Воздвиженський. І Марта, і Степанида знаходили Воздвиженського здоровшим. Їм обом сподобався його бас, його сміливість, хоч і дуже груба. Тільки одна другій не признавалась тому і таїла ту думку про себе. Марта знала, що Воздвиженський більше звертав увагу на неї і була рада. Степанида завидувала і почала цуратися, сестри. З того часу між ними почався ще більший нелад. Одна поглядала на другу з коса. Не так було між студентами. Поздвижинський вподобав Марту, а Дашкович Степаниду. Дашкович не хвалив Марти. Тямиш ти. Ти подивись тільки на Марту, які в неї брови, які губи, очі як огонь, губи як корали. А твоя Степанида, ну що в неї гарного? Все тонке, дрібне, і брівки, і носик, і зубки. А в твоєї марти брови, як у молодиці, очі як сливи. Коли б пак у неї брови були ще товщі, очі ще більші, то вона була б ще краща. Марта то краса східна, щира українка, показна, чорнява. В нас в Росії нічого такого не знайдеш. Вона щира пальма сходу, — говорив Воздвиженський. Ніхто не знав, як вони познайомились з пальмами. Начальство навіть не дізналось, що вони тієї ночі не ночували вдома. Тільки першої таки неділі всі студенти дуже здивувались, побачивши, що Воздвиженський і Дашкович йшли з церкви поруч з сухобрусівнами і провели їх додому. Воздвиженський щось розказував Марті, так розмахував руками, що зачепив якогось пана п'ятірнею по голові і скинув з його шапку. З того часу Воздвиженський і Дашкович Почали навідуватися до сухобруса. Ходили з його дочками гулять в царський садок. Старий купець був певний, що вони посватають його дочок. І раз не втерпів, прохопився перед паничами, що в його є і ще й буде, ще й до того роздобуде, що для своїх дочок він заставить кожній по домові. Того ж таки літа, Сухобрус заклав новий мурований дім на вулицю вікнами і на два етажі. Для другої дочки він купив ґрунт проти свого таки дома через улицю в другому кварталі і обіцявся збудувати такий же самий дім. Студенти дуже ясно постерегли, до чого воно йдеться. І кожний мав на думці заручитися, коли тільки настане тому час. Настав останній рік академічного курсу. Воздвиженський почав дуже часто записуватися в лавру, в пещери, щоб показати ректорові свою віру. Він ставав на молитвах осторонь від других окроми, і інспектор бачив, що він не пропускав ніколи молитов. На молитвах він все хрестився, кланявся дуже низько, бив поклони, і так лицемірно підіймав очі до неба, що інспектор навіть подумав, чи не пострижеться часом він учинці. Він ходив до церкви на ранню службу навіть в будень і прикладався до чудовної ікони братської Богородиці. Директор читав Акафіст. Той час він уже став зовсім іншим чоловіком, не молився Богу вночі. Перед професорами гнув спину, Низенько кланявся чинцям, бо знав, що вони те дуже люблять. Та все терся коло тих професорів, котрі мали багацько дочок. Репутація його шла все вгору та вгору. Студенти видержали вже екзамен у професорів. Настав день останнього екзамену для старшого курсу, в котрому були Воздвиженський і Дашкович. Той екзамен робив сам митрополит, повіряючи екзамен по всіх науках разом. Приїзд митрополита оповістили в десятій годині. Всі студенти, одягнувшись у свою вже професорську форму, зібралися у великій залі в старому корпусі. Зала та велика, на два етажі, з двома рядами вікон, з хорами. Вона вся розмальована в класичнім стилі. Великі стіни обвішані портретами всіх вчених старої Київської академії і портретами нових руських імператорів. Проти самого митрополичого крісла висів великий на цілий зріст портрет Петра Могили, чорнявого, з гарним грецьким класичним лицем, хоч і трохи аскетичним, в архієрейській мантії із жезлом. З інших золотих важких храм у два ряди виглядали лиця і в клобуках, і в митрах, і простоволосі. Там виглядало негарне широке лице Кониського з веселим усміхом і здоровою бородавкою на носі. Там дивилося на залу повне гарне, з червоними ситими губами лице Феофана Прокоповича, котрий, неначе тільки що випив і в смак закусив. З другого боку дивився святий Димитрій Туптало, митрополит Ростовський, намальований святим, протоїрей Леванда з тонким орлиним носом, Гізель, Смотрицький, всякі київські митрополити. Тільки нігде там не було видно портрета ні одного українського гетьмана. Навіть Богдана Хмельницького – і благотворителів монастиря і академії Конашевича Сагайдачного і Мазепи. В десятій годині ректор і всі професори в орденах вийшли до братської дзвіниці, стали на східцях під гарячим літнім сонцем і ждали митрополита. Вже минула година, а митрополита не було. У декого з професорів заболіли ноги, а найбільш у старих. Сонце шкварило, як огонь. Піц професорів лився річками, вони втирали його хусточками, а митрополита не було. Коли аж через годину з Олександрівської улиці вилетіла митрополитча карета, запряжена чотирма сірими жеребцями, блискучими і гладкими, як печі. Професори стріли митрополита, цілуючи його в руку. Два архімандрити взяли його попід руки і повели до конгрегаційної зали. Митрополит був здоровий, кремезний дід з червоним лицем, але йдучи на сходах, він удавав такого в'ялого, такого старого, такого аскета безсильного, що, здається, його архімандрити не вели, а мусили нести. Митрополит вступив у залу. Студенти і хорпівчих проспівали Царю Небесний. Митрополит поблагословив членів конференції студентів і потім сів на першому місці. Вся конференція з кількох десятків духовних і світських осіб довгенько постояла, поки митрополит кивнув їм рукою сісти. Архімандрити і протеєреї. Сіли кожний почину, чину, хто їм порозписував місця, а світські професори, хоч далеко розумніші одних, тулилися позаду, як школярі. Секретар висипав на стіл білетів, і митрополит почав викликати до стола студентів. Він так тихо промовляв ймення, так розтягував слова, не зовсім навіки спостився. Ректор мусив голосно промовляти ті імення, обертаючись до студентів. Студенти почали виходити, брати білети і говорити, що кому припадало. Всі ченці, професори і митрополит, здається, слухали, понагинавши голови. А на стінах давня академія дивилася на все те своїми тінями, поважними і сумними. Але мало-помалу, Митрополитові все те спротивило. Він позіхнув і почав жартувати, перериваючи одвіти студентів і балакаючи про сторонні речі. Голос його був тоді зовсім не слабий, не аскетичний. Він реготався зовсім по-людській. — А ну, виходьте екзаменуватися, мої земляки! — Гей, туляки, виходьте! — викликав митрополит уже не по списові. На середину зали вийшло чоловік п'ять студентів, і між ними як колос родовський, Воздвиженський. О, промовив митрополит до Воздвиженського, одвічай ти поперед усіх. Воздвиженський взяв білет, йому вийшов гегей. Він почав розказувати його систему дуже темно і почав збиватись. Годі, годі, промовив митрополит. А розкажи, як учив Гегель про Христа і християнство. Воздвиженський почав розказувати, що Гегель мав філософію за найвищий ступінь абсолютної ідеї, що релігію він ставив нижче, а Христа мав за чоловіка, котрий перший на світі зрозумів собі то самість Бога з чоловіком і почав знов збиватись.